Радіокультура у вашому місті вашому. Вінниця 109 FM Дніпро 88,1 FM Бердянськ 91 FM Слухайте Радіокультура на цих частотах або онлайн на сайті ukr.radio та в додатку suspilne.radio Радіодетективу. Артур Конан Дойл. Левіча Грива. Український переклад Миколи Дмитренка. Найбільш заплутана і найбільш незвичайна справа з тих, які довелось мені розслідувати на своєму довгому життєвому шляху, випала на мою долю вже тоді, коли я пішов на відпочинок. Трапилось це після того, як я оселився в своєму будиночку в грабстві Сусекс і поринув у спокійне життя на лоні природи. Мій будиночок стояв на південному схилі вепнякових горбів на півдні Англії, уздовж берега, де не де є глибокі закрути і ковбані, гарні плавальні басейни, що кожного припливу наповнюються свіжою водою. За півмилі від мого будинку знаходиться відомий коледж Гарольда Стекхерста. Це чимала будівля, під дахом якої знайшли притулок кілька десятків юнаків, що готувались до різних професій, а також невеличкий штат викладачів. Сам Стекхерст нині мав славу вченого з багатьох галузей знань. У нас встановились дружні стосунки, і ми вечорами навідували один одного. Одного ранку я вийшов прогулятися і простував стежкою, що вела до спуску з кручі на пляж. Раптом хтось гукнув мене ззаду. Обернувшись, я побачив... Гарольда Стекхерста, що махав рукою, весело вітаючи мене. «Чудовий ранок, містере Холмсе! Я знав, що ви підете гуляти!» «Я бачу, ви зібралися купатись?» «Так, Макферсон подався рано. Я, мабуть, зустріну його на пляжі». Фіцрой Макферсон викладав природничі науки... І був показним молодиком, життя якого ускладнювалось через хворобу серця. Однак родився він напрочуд міцним, тож відзначався в усіх спортивних іграх, які не потребували надто важкого фізичного напруження. Купався він і влітку, і взимку, а що я теж люблю поплавати, то часто приєднувався до нього. Аж тут ми побачили й самого Фіцроя Макферсона – він ішов, хитаючись, мов п'яний. Судомно здійнявши руки і жахливо закричавши, він упав до лілиць. Ми з Текхерстом кинулися до нього і перевернули його на спину. На якусь коротку мить в рисах його промайнув проблиск життя, і він уривчасто прохрипів кілька слів «Лев'яча! Грива!» Потім... Макферсон помер. Мій супутник остовпів від жаху. На Макферсоні було тільки непромокальне пальто, штани і незашнуровані порусинові черевики. Коли він упав, пальто, накинуте на плечі, сповзло, оголивши тіло. Ми були ошелешені. Спину Макферсона вкривали Темно-червоні смуги так, наче його жорстоко відшмагали дротяним батогом. По підборідню текла кров, прокушеної від нестерпного болю губи. Обличчя було спотворено від мук. Я стояв навколішки біля тіла, а поряд стовбичів стекхерст. Раптом на нас упала чиясь тінь, і ми побачили, що це підійшов Єн Мердок який викладав у школі математику. Це був високий на зріст худорлявий брюнет, мовчазний і відлюдкуватий. Мердока приголомшило те, що він побачив. Бідолаха! Чи можу я щось зробити? Чим я можу допомогти? Ви часом не знаєте, що тут трапилось? Ні-ні, я сьогодні пізно встав і ще не був на пляжі. Я оце прямісінько зі школи. Можу чимось прислужитися. Біжіть до поліційної дільниці у Фулворті, і розкажіть, що тут скоїлось. Не мовивши й слова, Мердок подався у Фулворд, а я взявся вивчати місце події. Ніхто, крім Макферсона, на пляж сьогодні ще не сходив. Про це говорили сліди. Унизу Стежка кінчалася чималою лагуною, що утворилася після останнього припливу. На березі цієї лагуни Макферсон роздягнувся. Тут на камені лежав його рушник. Він був дбайливо згорнутий і зовсім сухий, що могло здатися, що Макферсон у воду не заходив. Таким чином ця дивна справа набула цілком чітких обрісів. Макферсон перебував на пляжі щонайбільше чверть години. Чоловік прийшов купатися і вже роздягся, про що свідчили відбитки босих ніг, а потім раптом, аби як накинув на себе одяг і побіг назад, не скупавшись або, в усякому разі, не витершись. І до зміни намірів Макферсона спричинило те, що хтось безжально відшмагав його батогом, катував, так жорстоко що він от болю прокусив собі губу, а сил у нього вистачило лише на те, аби відповсти якнайдалі і сконати. Коли я повернувся до тіла, то побачив, що навколо зібрався невеличкий гурт цікавих. Там був Стекхерст, а також Єн Мердок, який тільки що привів сільського констебля. Я обшукав кишені покійно, знайшов у них носовичок, великий ніж, і складаний футлярчик для візитних карток. З нього витикався клаптик паперу. Я розгорнув його. На папірці недбалим жіночим почерком було написано «Я прийду будь-що будь, обіцяю». Скидалось на те, що це любовна записка, в якій йдеться про таємне побачення, але де і коли не вказувалось. «Тіло Макферсона!» перенесли в коледж. Під час обшуку його письмового стола виявили кілька паперів, що свідчили про його листування з якоюсь міс Мотт Белламі з Фулворта. Таким чином ми з'ясували, хто є автором записки, знайденої в кишені Макферсона. Невдовзі я повернувся до своєї хатини і до мене зайшов Стекхерст поговорити про справу. «Це просто випадковість, що з Макферсоном не було кількох учнів», – сказав Стекхерст. «Певно, їх затримав Єанн Мердок. Зажадав провести з ними до сніданку заняття з алгебри. Підолашний хлопець, він так переживає. Але ж, наскільки мені відомо, вони не були друзями. Певний час не були. Але в останній рік Мердок...» заприязнився з Макферсоном так, як ніколи, і ні з ким. Він не дуже товариський на вдачу. А дівчина? Ви її знаєте? Всі її знають. Вона справжня місцева красуня. Я знав, що вона подобається Макферсонові, але й уявлення не мав про те, як далеко у них зайшло, поки не прочитав тих листів. Вона... Дочка старого Тома Белламі, власника всіх прогулянкових човнів і купалень у Фулворті. Думаю, нам слід прогулятися у Фулворт, щоб побачити їх. Радіодетектив на Радіокультура. Село Фулворт притулилось у западині між тих пагорбів, що півколом оточували берег затоки. Позаду старовинних жител у горі по схилу було побудовано кілька сучасних будівель. До них і повів мене Стекхерст. Отам там і є гавань, як називає свій будинок Беломі, той, що з башточкою на розі, під черепичним дахом. Ну й дива, ви тільки подивіться. Садова хвіртка гавані відчинилась, із неї вийшов чоловік, худорлявий та незграбний. Це був Ян Мердок, математик. За мить ми порівнялися з ним. Мердок скоса глянув на нас своїми допитливими чорними очима і хотів був пройти, не зупиняючись, але директор коледжу затримав його. Що ви тут робили? спитав він. Обличчя Мердока гнівно спалахнуло. Сер, я ваш підлеглий але тільки під дахом вашого закладу. Не думаю, що я повинен звітувати перед вами в своїх особистих справах. За обставин, що склалися, ваша відповідь, містере Мердоку, справжнісіньке зухвальство, розлютився Стекхерст. Мені не вперше доводиться бути свідком вашої негідної поведінки. Оцей випадок – останній. Прошу вас підшукати собі інше місце і якнайшвидше. Це цілком входить у мої наміри». Сьогодні я втратив єдину людину, що робила коледж, придатним для життя. І Мердок подався далі своєю дорогою. Мене вразило те, що він Ладен, був скористатися першою ліпшою нагодою, аби зникнути з місця злочину. У голові моїй починала зароджуватись підозра, ще невиразна і туманна. Візит до родини Беламі. Міг кинути на всю подію яскравіше світло. Ми рушили до будинку. Містер Белламі виявився чоловіком середніх років з вогненно-рудою бородою. Він, певно, чогось сердився, бо його обличчя було майже такого самого кольору, як борода. А коли з'явилася його дочка, стало зрозуміло... Ніхто не наважився б заперечити, що вона здатна прикрасити своєю присутністю будь-яке товариство. Обличчя міс Мот світилося м'якою і ніжною свіжістю. Я вже знаю, що Фіцрой помер. Не бійтеся розказати мені, як це сталося. Вона вислухала коротке повідомлення мого супутника із зосередженою уважністю, і висловила переконання, що скоєно саме злочин Я знала містера Макферсона досить добре І переконана, що він був відважним і сильним Хтось один ніколи не подужив би його Я не бачу причин щось приховувати Ми були заручені і мали побратися Але тримали це в таємниці через фіцрейвого дядька Якби Фітрою женився в супердж дядьковій волі, то й міг би позбавити його спадщини. Ніяких інших міркувань мовчати про наші наміри у нас не було. Що ж до моєї записки, то вона була відповідь ось на це. Дівчина сягнула до кишені своєї сукні і простягла мені зім'ятого папірця. Я прочитав... «Кохана, я буду на березі там, де, звичайно, відразу після заходу сонця, у вівторок. Це єдина можливість вирватись. Ф.М.» «Вівторок сьогодні я мала побачитися з ним увечері». Міс Мот не припускала, що її наречений міг мати таємних ворогів але визнала, що в неї було кілька палких залицяльників. Чи не належить до них містер Мердок? Дівчина почервоніла і знітилась. Якийсь час, згадаю, належав. Але все змінилося, коли він зрозумів характер наших з заємен. Тінь підозри, що падала на Мердока, здавалося мені дедалі густішала. Треба було дослідити його минуле. Ми повернулися від Беллами з надією, що вже тримаємо в руках один кінець цього заплутаного клубка. Минув тиждень розслідування нітрохи не прояснило справи і було відкладено. До того часу, поки з'являться додаткові дані, ще ніколи я не стикався з такою туманною справою. Я вирішив ще раз оглянути лагуну, де востаннє купався Макферсон. Я видерся стежкою накручу, і тут мені нарешті сяйнуло, де треба шукати розгадку злочину. Мій будиночок має горище, заповнене книжками. Саме туди я й виліз, і десь із годину рився у книжках. Так, мій здогад справді притягнуто за вуха. Він просто малоймовірний, Але я вже не заспокоюся, поки не переконаюсь, помилився я чи ні. Вранці... Ледве я встиг зібратися на берег, як до мене завітав інспектор Бардл з Сусекського управління поліції. "Мені відомо, який у вас величезний досвід, сер", почав він. "Я зовсім заплутався в справі цього Макферсона. Треба мені його заарештовувати чи ні? Ви маєте на увазі Єна Мердока?" "Так, сер. Більше нікого." як починаєш про все це думати. «А які свідчення проти нього ви маєте?» Інспектор зібрав, як виявилось, ті самі факти, що й я. Серед них були і вдача Мердока, і таємничість, яка, здавалось, оточувала цю людину, і його нестриманість, його минула сварка з Макферсоном і цілком імовірні припущення, що Мердока страшенно не влаштовували взаємини Макферсона з міс Белламі. Він повторив усі вже відомі мені докази вини Мердока, але нічого нового не сказав, за винятком хіба того, що Мердок, як видно, готується до від'їзду. Мердок може незаперечно довести своє алібі того ранку коли було вчинено злочин, – сказав я. Він до останньої миті був із своїми учнями і підійшов до нас ззаду за кілька хвилин до появи Макферсона. Абсолютно неможливо, щоб Мердок міг сам учинити таке насильство над людиною, не слабшою, від нього. І нарешті виникає питання про знаряддя, яким Макферсону було завдано тілесних ушкоджень. Я дослідив Рубці дуже уважно, з допомогою лупи, вони мають деякі особливості. Роздивімося, оцей рубець на правому плечі. Тут добре видно, що глибина рубця не однакова. Крім того, у нас ще є оті останні слова лев'яча грива. Я маю припущення, але не хочу обговорювати їх, поки не здобуду чогось переконливішого. У цей момент. Надвірні двері будинку розчахнулися, в передпокої почулися важкі кроки, і до кімнати, похитуючись, вбіг є мердок. Блідий, скойовджений, у безладно й дико розшарпаному одязі. Аби не впасти, він чіплявся за меблі своїми кістлявими пальцями. Бренді. Бренді! прохрипів він і, застагнавши, важко впав на канапу. Він був не сам. Слідом за ним убіг Стекхерст, простоволосий, задиханий, майже в такій самій нестямі, як і його супутник. «Так-так, швидше, Бренді!» – вигукнув він. «Мердок ось-ось помре! Усе, що я зміг для нього зробити, це притягти сюди». Пів склянки чистого Бренді спричинили чудесну зміну в стані Мердока. Він підвівся на одній руці і скинув з плечей піджак. Ми з інспектором мимоволі зойкнули. На голому плечі Мердока перехрещувались, утворюючи сітку, такі самі дивні запалені рубці, які були на тілі покійного Макферсона. Біль, очевидно, був жахливий. Мердок міг померти будь-якої миті. Тампони звати вмочені воливкову олію, здавалось, трохи вгамовували нестерпний біль. Нарешті голова його важко упала на подушку, виснажене тіло жадало спочинку. Цей стан напівзабуття був для нього порятунком від болю. «Де ви його підібрали?» – звернувся я до Стекхерста. «Унизу, на березі, в тому самому місці, де спостигла смерть бідолашного Макферсона. Зробіть щось, містере Хоумсе. Ходімо зі мною!» – скомандував я. «І ви, інспектора, теж. Зараз ми побачимо, чи не вдасться нам віддати вбивцю до ваших рук». Полишивши мердока турбота моєї економки, ми втрьох спустилися до фатальної лагуни. Я повільно йшов понад самісінькою водою. Мої супутники вервечкою ступали за мною. Більша частина лагуни була зовсім мілка, і тільки під скелею, де утворився водорий, глибина сягала. Чотирьох п'яти футів. Саме тут, у чудовому, прозоро-зеленому басейні, охоче купалися люди. Між підніжжям скелі й водою лежав ряд каміння. По ньому я й просувався вперед, пильно вдивляючись у воду. Я підійшов до найглибшого. Найспокійнішого місця, коли мої очі нарешті побачили те, що шукали. Ціанея! переможно закричав я. Ціанея! Ось вона, лев'яша грива. Дивна річ, на яку я показував, справді була схожа на чималий сплутаний клубок, видертий з лев'ячої гриви. На глибині трьох футів під водою на кам'янистому виступі розляглася дивовижна волохата істота, що коливалась і тремтіла, а в її довгих жовтих торочках видніли срібні ниті. Вона пульсувала, повільно й важко розширяючись і скорочуючись. «Досить вона накоїла лихо, тепер їй кінець!» – вигукнув я – Допоможіть мені, Стекхерсте, знищимо вбивцю! Над підводним виступом, де знайшла притулок ціанея, лежала чимала кам'яна брила, і ми з Стекхерстом заходились штовхати її, аж поки вона звалилась у воду. Коли брижі ляглися, ми побачили, що каміньука впала на підводний виступ і придавила ціанею. З-під каменю сочилася масляниста каламуть, забруднюючи воду навколо і підіймаючись на поверхню. «Нічого не можу второпати!» – вигукнув інспектор. «Що ж це було?» «Містере Холмс, я...» Народився і виріс у цих місцях, але ніколи не бачив нічого подібного. Такого в Сусексі не водиться. На щастя для Сусекса, зауважив я, її сюди занесло, мабуть, південно-західним штормом. Ось довідник з біології, мовив я. Повна латинська назва нашої лиходійки – ціанея капілата. Вона... Так само небезпечна для життя, як кобра. Дозвольте мені зачитати вам короткий урибок. Якщо купальнику трапиться побачити нещільну округлу масу коричнево-жовтих плібок і волокон, щось дуже схоже на жмут шерсті з левячої гриви і смужок срібного паперу, нехай стережеться. Це страшна жалюча ціанея капілата – Ця істота розпускає майже невидимі ниті на відстань в 50 футів, і кожному, хто опиниться в такому радіусі від її основного тіла, загрожує смерть. Я давно натрапив на слід і йшов по ньому. Слова лев'яча грива ні на мить не йшли мені з голови. Я не маю сумніву, що вона плавала на поверхні, коли Макферсон побачив її, і ці слова – були єдині, що могли застерегти нас від страшного створіння – винуватця його смерті. Прозвучало детективне оповідання Артура Конан-Дойла «Лев'яча Грива» у виконанні заслуженого артиста України Бориса Лободи. Передачу підготували режисер Марина Гольцева, редактор Світлана Свиритко-Сірова. Радіодетективу на українському Радіокультура. Артур Конан Дойл. Остання справа Холмса. Український переклад Миколи Дмитренка. Одного вечора Холмс зненацька завітав до мого помешкання. Мені відразу впало у вічі, що він іще блідіший та худіший, ніж звичайно. Так, останнім часом я дуже виснажився, промовив він у відповідь на мій здивований погляд. Було мені скрутненько. Ви не заперечуватимете, якщо я зачиню віконниці? Ви чогось боїтеся? спитав я. Так, боюсь. Духової рушниці Він закурив І, здавалося, тютюновий дим Заспокоїв його Дуже перепрошую, що завітав до вас О пізній порі, – сказав він До того, коли, ваша ласка Пробачте мені ще одну Безцеремонність Дозвольте перелізти через Задню стіну вашого саду Бо я маю намір піти Від вас саме таким шляхом Але що все це означає? – спитав я він простяг руку, і я побачив у світлі лампи суглоби на двох його пальцях побиті і закривавлені. — Як бачите, це не жарти, — усміхнувся Холмс. — Я хочу запропонувати вам поїхати зі мною на тиждень на континент. — Ви, мабуть, ніколи не чули про професора Моріарті? — спитав він. — Ніколи. — Геніально. Незбагненно та й годі, — вигукнув він. Чоловік оплутав своїми тенетами весь Лондон, а про нього ніхто навіть не чув. Саме це і підносить його на недосяжну височинь злочинному світі. Запевняю вас, отсоне, з усією серйозністю, якби мені пощастило перемогти цього чоловіка, звільнити від нього суспільство, я вважав би це завершину своєї діяльності. Я не можу спокійно сидіти в своєму кріслі, коли думаю, що такий чоловік, як Моріарті, вільно розгулює вулицями Лондона. Що ж він накоїв? О, його життя незвичайне. Він народився у шляхетній родині, дістав чудову освіту, а природа обдарувала його феноменальними математичними здібностями. Коли йому минув 21 рік, він написав трактат про біном Ньютона і уславився на всю Європу. Після цього він очолив кафедру математики в одному з провінційних університетів. І, схоже було, на нього чекала блискуча кар'єра. Проте ця людина успадкувала диявольські нахили. В її жилах струмує кров злочинця. В університетському містечку про нього почали говорити недобре. І зрештою він мусив відмовитись від кафедри і приїхати до Лондона. Ці факти відомі всім. А зараз ви почуєте те, про що я дізнався сам. Ось уже кілька років я постійно відчуваю, за злочинцями стоїть якась сила. Вона організовує злочинців, вона щоразу стає на шляху закону, вона захищає їх, мов би, щитом. Нарешті настав час, коли я вхопився за кінець нитки, і нитка привела мене після тисячі хитрих зашморгів та поворотів до колишнього професора Моріарті. Він організатор половини злочинів у цьому великому місті, і майже всі вони не розкриті. Він геній, філософ, людина, яка вміє мислити абстрактно. Він розробляє плани. Скажімо, кому-небудь треба викрасти папери, пограбувати будинок, усунути людину. Про це відразу повідомляють професора. Справу готують, а потім і виконують. Буває, агента ловлять. У такому випадку завжди знаходяться гроші, щоб взяти його на поруки або найняти адвоката. Така організація, існування якої я відкрив шляхом логічних умовиводів, я спрямував усю свою енергію на те, щоб її викрити і знищити. Але професор оточив себе такими заходами безпеки, що добути докази його злочинів, якими можна переконати суд, мені не вдалося. Та зрештою він зробив малесеньку, ледь помітну похибку. Я, безперечно, скористався з неї і почав плести навколо нього сіть. Зараз ця сіть майже готова. Через три дні, тобто в понеділок, Справа достигне, і професор Моріарті з основними членами своєї банди опиниться в руках правосуддя. Але коли ми не поквапимося, всі вони останньої миті можуть вислизнути. Сьогодні вранці я зробив останній крок, і мені треба ще всього-навсього три дні, щоб завершити справу. Я сидів вдома, обмірковуючи ситуацію, аж коли двері відчинилися, і переді мною став професор Моріарті. Я здригнувся, побачивши людину, про яку я думаю щосекунди. Зовні він був такий, як я собі уявляв. Він дуже худорлявий і високий на зріст. У нього високе опукле і біле чоло, під ним глибоко ховаються очі. В його рисах ще залишилося щось від професора. Він глянув на мене. І в його глибоко схованих очах я побачив гостру цікавість. «Ви, мабуть, не знаєте мене?» – сказав він. «Навпаки», – відповів я. «Безперечно, я вас знаю. Сідайте, будь ласка. Можу приділити вам п'ять хвилин, коли ви маєте щось мені сказати». «Все, що я хотів вам сказати, ви вже вгадали», – промовив він. Моріарті сунув руку в кишеню, а я взяв зі столу револьвер. Але він витяг усього на всього записника, де було занотовано якісь дати. «Ви перебігли мені стежку 4 січня», – сказав він. «23-го ви потурбували мене. В середині лютого я зазнав через вас небо яких прикростей. Наприкінці березня ви зовсім розладнали мої плани, а зараз через ваше постійне переслідування я… Опинився в такому становищі, що мені загрожує втрата свободи. Так тривати далі не може. Оближте це, містере Холмсе. Я певен, ви надто розумні, тож зрозумієте мене. Вам необхідно зникнути. Я відчував інтелектуальну насолоду, спостерігаючи за тим, як ви боролися. Але ви стали на дорозі не одній людині. А могутні організації, справжні розміри якої, навіть ви, з усім вашим розумом, не здатні усвідомити. Ви повинні поступитися, містере Холмсе, або вас розтопчуть. З люттю промовив він і, повернувшись до мене сутулою спиною, озираючись, вийшов з кімнати. Така була моя незвичайна зустріч з професором Моріарті. Вона справила на мене прикре враження. Професор не такий чоловік, щоб зволікати. О півдні того самого дня я вийшов з дому, коли я переходив вулицю на розі Бентік-стріт та Уелбек-стріт. З-за рогу вилетів двокінний фургон і помчав просто на мене. Я стрибнув на тротуар, і мене врятувала якась частка секунди. Після цього я вже не сходив з тротуару, але на Вірстріт з якогось будинку впала цеглина і розбилася біля моїх ніг. Я взяв кеп і дістався до братової квартири, на пелмел, де перебув день. А тепер зайшов оце до вас. По дорозі на мене напав якийсь бандит з ломакою. Я збив його з ніг, а поліція заарештувала його. Але можу вас запевнити, ніхто не відшукає зв'язку між... «Джентльменом, обчої передні зуби я розбив собі руку, і професором Моріарді. Тепер ви розумієте, чому, прийшовши до вас, я перш за все зачинив віконниця і чому змушений просити у вас дозволу піти з вашого дому не парадними дверима, а якимсь менш помітним ходом. На кілька днів, які ще залишаються до рішучих дій поліції, мені краще за все виїхати». Мені було б дуже приємно, якби ви змогли поїхати зі мною на континент. Украй необхідно виїхати завтра вранці. Вислухайте мої інструкції і дуже вас прошу, ні в чому від них не відходьте. Свій багаж, байдуже який, не вказуючи станції призначення, відправте сьогодні ввечері з надійною людиною на вокзал Вікторія. Завтра вранці пошліть покеп але накажіть своєму слузі не брати ні першого візника, ні другого, які йому трапляться. У кепсі дайте швидко, не боріться і їдьте на Стренд до Лоусерського пасажу, давши візникові адресу на клаптику паперу і сказавши, щоб він папірця не викидав. Гроші на проїзд підготуйте заздалегідь. І тільки на кеп зупиниться, відразу біжить у пасаж, розрахувавши час так щоб бути на протилежному його кінці о чверть на десяту. Там, біля самого краю тротуару, ви побачите маленький екіпаж. Він чекатиме на вас. Візник чоловік у товстому чорному плащі з обшитим червоною тасьмою коміром. Ви сядете в цей екіпаж і приїдете на вокзал Вікторії саме вчасно, щоб устигнути на експрес, який йде на континент. Нас чекатимуть місця в другому купе першого класу. Місце нашої зустрічі вагон. Сказавши ще кілька слів про наші завтрашні плани, Холмс підвівся, вийшов разом зі мною в сад, переліз стіну, опинившись просто на Мортімер Стріт, свиснув, підкликаючи екіпаж, і я почув, як віддаляючись застукотіли колеса. Наступного ранку я зробив усе точнісінько так, як звелів Холмс. Я легко знайшов купе, вказане Холмсом, тим більше, що тільки на ньому була табличка «Зайнято». Тепер мене турбувало єдине, чому не видно Холмса? До відходу нашого поїзда лишалося всього сім хвилин. Марно шукав я поглядом худорляву постать мого друга, і натяку на нього не було». Кілька хвилин я змарнував, допомагаючи поважному священнику італійцю. Він намагався втовкмачити Носієві, каліченою англійською мовою, що його багаж слід відправити прямісінько в Париж. Потім я повернувся до свого купе і побачив там уже знайомого мені старезного італійця. Відсутність Холмса може означати, що вночі з ним сталася біда. Уже й усі двері позачиняли. Пролунав свисток, аж раптом, мій дорогий отсане, почув я голос. Ви навіть не дозволи привітатись зо мною. Вражений я мимоволі обернувся. Старий священник дивився на мене. На мить зморшки на його обличчі розгладились, підсліпуваті очі заблищали, згорблена спина випросталася. «Холмсе!» – вигукнув я. Ну, й налякали ж ви мене. «Нам треба бути напрочуд обережними, прошепотів він. «У мене є підстави думати, що вони женуться за нами по п'ятах. А ось і сам Моріарті!» Поки Холмс говорив, поїзд рушив. Глянувши назад, я побачив високого на зріст чоловіка, який люто розштовхував натовп і вимахував рукою, мов наказуючи поїздові зупинитися. Проте було вже пізно – Поїзд йшов швидше та швидше, і незабаром вокзал лишився позаду. З усіма нашими застережними засобами, як бачите, ми виграли небагато. Проказав, сміючись, Холмс. Він підвівся, скинув в себе чорну сутану й капелюха і сховав у саквояж. Ви читали ранкові газети Уотсани? Сьогодні вночі нашу квартиру на Бейкер-стріт підпалили. Але шкоди заподіяно невеликої. Моріарті переслідує нас і зараз. Щоб заплутати його, нам треба вийти в Кентербері, далі ми поїдемо в Нью-Хевен, а звідти в Дієп. Моріарті, очевидно, приїде в Париж і чекатиме нас на вокзалі. А ми тим часом, не кваплячись, подамося в Швейцарію через Люксембург і Базель. Холмс розумів становище краще від мене. У Кентербері ми вийшли і стали чекати поїзда на Нью-Хевен. Потім ми вирушили в Брюссель і пробули там два дні, а на третій поїхали в Страсбург». Понеділок уранці Холмс дав телеграму лондонській поліції, а ввечері, повернувшись у готель, ми дістали відповідь. Холмс відкрив телеграму і з прокляттям пожбурив її в камін. Так я і знав, простогнав він. Моріарті утік. Вони схопили всю банду, крім нього. А вже ж. Коли я поїхав, ніхто з них не міг упоратись ним. Але я був твердо переконаний, що передав справу в надійні руки. Одного разу, коли ми проминали перевал Геммі, величезна кам'яна брила відірвалася від скелі праворуч, покотилася вниз і з гуркотом упала в воду позаду нас. Холмс! Миттю вибіг на вершину і довго роззрався довкола. Марно наш провідник запевняв його, що кам'яні обвали, звичайно, річ у цьому місці. Холмс промовчав, але усміхнувся до мене з виглядом людини, яка бачить, справджується те, що вона передрікала. «Мені здається, оціне, що я прожив немарно», – якось промовив він. І якби літопис мого життя закінчився сьогодні ввечері, я все ж таки міг би спокійно подивитися на прожите. Завдяки мені повітря Лондона почистішало. Я брав участь у понад тисячі справ і, сподіваюся, ні разу не застосовував свої сили на користь несправедливої сторони». Згодом ми дісталися до невеличкого села Мейрінген, де й зупинилися в готелі Англія. Ми з Холмсом вирушили в дорогу з наміром перейти гори і перебути ніч у сільці Розенлау. Проте ми твердо поклали собі не минати райхенбахського водоспаду. То було справді страшне місце. Гірський потік, що здувся від розталих снігів, падав у безодню, а над нею клубочився водяний пил, наче дим над охопленим полум'ям будинком. Ущелина, в яку котився потік, була бездонним проваллям, оточеним чорними, мов вгілля, блискучими скелями. Ми саме повернули назад, коли раптом побачили хлопця швейцарця. Він біг нам назустріч з листом у руці. На конверті стояв штамп нашого готелю, а лист був від хазяїна і призначався мені. Хазяїн писав, що до готелю прибула хвора англійська леді. Вона їхала до своїх друзів у Люцерн, але по дорозі їй стало зле, кликали лікаря. Знехтувати проханням я не міг, проте мені не хотілося залишати й Холмса. Кінець кінцем ми погодилися на тому, що поки я ходитиму, в Мейрінген. З ним запровідника лишиться юний швейцарець. Холмс збирався якийсь час побути біля водоспаду, а потім поволі рушити через гори в Розенлау, де я ввечері мав наздогнати його. Відійшовши, я оглянувся. Холмс, прихилившись до скелі, дивився вниз на стрімкий потік. Я не знав, що бачу свого друга в останнє». Спустившись до підніжжя гори, я ще раз озирнувся. З того місця, де я стояв, водоспаду не було видно, але стежку до нього, що звивилася схилом, я бачив. Пам'ятаю, тією стежкою швидко простував якийсь чоловік. Його чорна постать чітко вирізнялась на зеленому тлі. Я звернув на нього увагу, відзначив також енергію, з якою він рухався, але я Поспішав, тож моя думка на ньому не затрималась. Мабуть, минуло трохи більше години, коли я дістався до Мейрінгена. «Ну, як?» – спитав я у власника готелю. «Їй не погіршало?» Він здивовано глянув на мене і з першим же порухом його брів. Серце у мене в грудях налилося свинцем. «Оче ви не писали?» «Цього – Чого? – промовив я, витягаючи з кишені листа. – І в готелі немає ніякої хворої? – Звичайно, немає, – вигукнув він. – Але ж на листі штамп мого готелю. – Ага, його, напевне, написав той високий англієць, що приїхав після того, як ви пішли. Він сказав, що… Проте я не став чекати Дальших пояснень хазяїна готелю. Охоплений страхом, Я кинувся бігти сільською вулицею До тієї стежки, Якою тільки-но спустився. Минуло не менше двох годин, Поки я знов дістався До Рейхенбахського водоспаду. Біля скелі, Де я залишив Холмса, Стояв його Альпеншток. Та самого Холмса Ніде не було видно, і я марно гукав його, побачивши Альпеншток, я похолов. Отже, Холмс не пішов до Розенлаву. Він був на цій стежці, завширшки три фути, на стежці обмеженій з одного боку прямовисною скелею, з другого безодною, коли ворог наздогнав його. Юний швейцарець також зник». Моріарті, ясна річ, підкупив хлопця і той залишив їх сам на сам. А що сталося потім? Ми з Холмсом не дійшли до кінця стежки і Альпеншток стояв там, де ми зупинилися. Дві вервечки слідів, що були до прірви, чітко відбилися на дальньому кінці стежки. Назад Слідів не було. За кілька ярдів до ущелини земля стоптана так, що утворилася латка грязюки, а ожину та папороть край урвища витолочено і заляпано. Я ліг до лілиці, глянув униз, і мене огорнуло водяним пилом. Вже звечоріло, і тепер я бачив лише блиск вологи на чорних стінах та мерехтіння води далеко на дні. Проте доля вирішила що я маю право отримати останній привіт від мого друга й товариша. На вершечку кам'яної брили очі мої помітили щось блискуче. Підвівши руку, я дістав блискучий предмет і побачив срібний портсигар, з яким Холмс ніколи не розлучався. Коли я взяв портсигар, додолу впав складений прямокутником папірець. Розгорнувши його, я побачив три аркушики із записника, адресовані мені. Характерно, що рядки були рівні, як завжди. Почерк твердий і чіткий, наче Холмс писав у себе в кабінеті. «Дорогий отсоне», – мовилось у записці, – «я пишу вам ці рядки завдяки ласкавості містера Моріарті, який чекає на мене, щоб остаточно вирішити питання, котрі стосуються обох нас». Він стисло змалював мені способи, з допомогою яких йому пощастило уникнути поліції та дістати інформацію про наш маршрут. Нарешті я зможу звільнити суспільство від незручностей, зв'язаних з його існуванням. Заплатити за це доведеться ціною, яка засмутить моїх друзів, особливо вас, мій дорогий Оцене. А втім, я вже казав вам що мій життєвий шлях досяг своєї найвищої точки і що ніякий інший його кінець не пасував би мені більше, коли бути зовсім відвертим. Я не мав сумніву. Лист з Мейнрінгема – це пастка, і я відпустив вас, твердо знаючи, трапиться щось таке. Передайте інспекторові Петерсону папери, Потрібні для викриття банди лежать у мене в письмовому столі в шухляді під літерою «М» у синьому конверті з написом «Моріарті». Від'їжджаючи з Англії, я зробив усі необхідні розпорядження щодо мого майна і залишив їх у мого брата Майкрофта. Залишаюсь, дорогий друже, щиро ваш Шерлок Холмс». Прозвучало детективне оповідання Артура Конан-Дойла «Остання справа Холмса» у виконанні заслуженого артиста України Бориса Лободи. Передачу підготували режисер Марина Гольцева, редактор Світлана Сверидко-Сірова. Ваші відгуки надсилайте за адресою Хрещатик, 26, Київ, 01001 або на наш сайт радіокультура.орг чи на нашу фейсбук-сторінку. Rayo de